Будинок Рейнольдів на Сідар-Вей виглядав як обличчя. Піп завжди так думала ще з дитинства. І зараз він виглядав так само, поки вона йшла стежкою до його морозних вхідних дверей, а вікна дивилися на неї згори. Невтомний охоронець родини всередині. Дім не мав би впускати її, мав би відвернути, але люди всередині не зроблять цього. Піп відчувала це нутром. Вона постукала, сильно спостерігаючи, як крізь кольорове скло дверей, до неї наближається чиясь постать «Приві, о привіт, Піпа!» Сказав Джеймі, і широка усмішка розтягнула йому обличчя, коли він відчинив двері. «Не знав, що ти зайдеш. Ми тут якраз збиралися замовити піцу, якщо хочеш приєднатися», – голос Піп застряг у неї в горлі. Вона не знала, з чого почати, але й не довелося. Бо Над з'явилася в коридорі за Джеймі, світло зі стелі ковзнуло по її білявому волосю, і воно засяяло. «Піп», – сказала вона, підходячи, стаючи поруч із Джеймі. «Ти в порядку?» Раві телефонував мені деякий час тому, казав, що не може до тебе додзвонитися. Казав, що ти йдеш до мене поговорити, але ти так і не прийшла. Її погляд звузився, ковзнувши по обличчю Піп. Над могла побачити за маскою, їй самій довелося навчитися її носити. «Ти в порядку», – повторила вона, і в її голосі замість розгубленості з'явилася тривога. «Ем», – сказала Піпе, – її голос досі був хрипким і надломленим. «Я… О, привіт, Піпе!» – долучився новий голос, який вона добре знала. Коннор вийшов із кухні, переводячи погляд від гурту біля дверей до свого телефону. «Ми тут якраз збиралися замовити піцу, якщо…» Конор, тихо, перебив його Джеймі, і піп побачила той самий вираз у його очах, що й у НАТ. Вони знали, вони відчували це на її обличчі. Що сталося? запитав він. Ти в порядку? Конор зайшов ближче, теж втупившись у неї. Ем, піп вдихнула, щоб заспокоїтися. Ні, ні, я не в порядку. Що? почала ната. Щось сталося, щось погане сказала Піп, опустивши погляд і помітивши, що її пальці тремтять. Вони були чисті, але з кінчиків сочилася кров, і вона не знала, чия це: Стенлі, Джейсона Белла чи її власна. Вона сховала руки в кишеню, поряд із пакетиком порошку і одним запасним телефоном. І мені треба попросити у вас допомоги. У всіх вас. Ви можете відмовити, можете сказати ні, і я обіцяю зрозумію. Так що завгодно. Сказав Конор, у його очах відбилася її тривога, вони потемніли від страху. Ні, Конор, зачекай. озвалася піп, переводячи погляд між усіма трьома трьома людьми, які, як вона вірила, шукали б її, якби вона зникла. Трьома, з ким пройшла крізь вогонь, і повернулася назад. І тут вона зрозуміла. Ті, хто шукали б тебе, якщо ти зникнеш, це саме ті, до кого можна звернутися. Якщо треба уникнути покарання за страшний вчинок, ви не можете погодитися зараз, бо вище, вище...» Вона замовкла. «Я прошу про допомогу, але ви ніколи не зможете запитати мене, чому або що сталося. Я не зможу вам сказати, всі вони втупилися в неї». «Ніколи», – повторила Піпа. «Вам потрібно залишатися в невіданні, ви не повинні знати, чому, але це...» Це те, чого, я думаю, ми всі хочемо, щоб хтось заплатив, отримав те, на що давно заслуговував. Але ви не повинні знати, ви ніколи. Над зробила крок уперед, перетнула Поріх і поклала руку Піп на плече. Її дотик був міцним, теплим і заспокійливим. "Піп", лагідно сказала вона, дивлячись їй у вічі, "Тобі викликати поліцію?" "Ні", Піп схлипнула, "не поліцію. «Ніколи, що ти маєш на увазі під тим, щоб хтось заплатив?» – запитав Конора. «Ти про Макса, Макса Гастінгса». Над напружилася, і ця напруга відгукнулася через плече Піп. Піп підняла голову і ледь помітно кивнула. «Посадити його назавжди!» – прошепотіла вона, дістаючи одну руку і кладучи поверх надчиної, забираючи трохи її тепла. «Якщо все вийде...» «Але ви ніколи не дізнаєтеся, я не можу вам розповісти, і ви нікому не можете. Я зроблю це», – сказав Джеймі. Його обличчя стало серйозним, щелепа напружилася. «Я зроблю, що треба. Ти врятувала мене, Піп, ти врятувала мене, тож я врятую тебе. Мені не треба знати, чому. Головне, що тобі потрібна моя допомога, і вона в тебе є. Все, аби його посадити». Його погляд пом'якшав, – коли очі перейшли від Піп до потилиці Ната. Така, кивнув Конор, темно-русяве волосся впало на його веснянкувате обличчя, обличчя, за яким вона спостерігала, як воно дорослішало, змінюючись із роками, так само як він бачив її. Я теж. Ти була поруч, коли я потребував тебе. Він розвів свої довгі руки в незграбному жесті. Звісно, я допоможу. Піп відчула, як очі наповнюються слізьми, поки вона переводила погляд між братами Рейнольдами. Два обличчя, знайомі стільки, скільки вона себе пам'ятає, двоє учасників її історії. Частина її бажала, аби вони відмовили, заради них самих. Але вона зробить усе, щоб вони були у безпеці. План спрацює, а якщо ні, відповідатиме лише вона. Її мовчазна обіцянка всім їм. Цього ніколи не було, Піп ніколи не стояла під їхніми дверима, і не просила про допомогу. Ніхто з них зараз тут не був.